Спершу вони хотіли взяти пана Беніса з собою, та врешті-решт пан Явтух наказав йому лишитися і засісти у вежі. Один його меч не рятував справи при тому числі ворогів, яке наближалося до їхньої землі, а вдовиця могла спалахнути гнівом, побачивши бурого лицаря. Та він, правду кажучи, не дуже й упирався. Дунк допоміг йому вибити залізні кілки, що тримали сходи на місці. Беніс видерся ними нагору, відв'язав стару сіру мотузку і навалився усією силою. Зі скреготом та стогоном дерев'яні сходи піднялися вгору, лишивши десять стоп порожнечі між верхньою кам'яною сходинкою та єдиним входом до вежі. Всередині лишилися також сем горбик з дружиною. Курки мали самі про себе дбати. Сидячи верхи на сірому мерані, пан Явтух підняв голову і крикнув. Якщо ми не повернемося до заходу сонця, то я тікатиму до вирію, мось пане, щоб розказати князеві Терелу, як та жінка спалила ваш ліс і замордувала вашу особу. Дунк рушив слідом за яйком та маєстром униз пагорбом. Старий їхав за ним, тихенько брязкаючи обладунком. Нарешті здіймався хоч якийсь вітерець. Дунк чув, як ляпають полики старого лицаря. Там, де стояв Гаківгай, лишилося задимлене попелище. Поки вони дісталися лісу, вогонь майже вигорів, але де-неде серед моря попелу та вугілля ще вирували острівці бурхливого полум'я. Стовбури згорілих дерев здіймалися у небо, мов чорні списи. Багато дерев впало поперек західного шляху, їхнє гілля зчорніло та зламалося, а всередині порожніх стовбурів досі жевріли червоні вогники. На лісовій підстилці також лишилися жеврюючі плями і місця, де у повітрі гарячим сірим туманом висів дим. З паном Євтухом стався такий напад кашлю, що Дунг злякався, чи не доведеться їхати назад. Але зрештою лицар опанував себе. Вони проминули тушу оленя, а пізніше борсука чи когось подібного. Не вижило ніщо, крім мух, а мушва здавалося переживе усе на світі. Мабуть, отак виглядало полум'яне поле, мовив пан Явтух. Це там двісті років тому почалися усі наші негаразди. На тому полі загинув останній зелений король, а з ним увесь цвіт обширу. Батько розповідали, що від пекучого вогню мечі плавилися у руках воїнів. Потім клинки переможених зібрали та викували з них залізний престол. Вирій перейшов від королів до їхніх підстоліїв, а озгреї принизилися та занепали. Колишні воєводи північного прикордоння перетворилися на простих земельних лицарів, підвладних князям-рябинам. Дунк не мав що відповісти, тому якийсь час їхав мовчки. Потім пан Явтух кахикнув і сказав. – Пане Дункане, чи пам'ятаєте ви оту мою оповідку? – Може, і пам'ятаю, – відповів Дунк. – Яку саме? – Про малого лева. – Пам'ятаю, він був молодший з п'яти синів. «Добре», – лицар знову кахикнув. «Коли він убив Ланселя Ланістера, західняки повернули назад. Без короля війна скінчилася. Ви розумієте, про що я?» ж, неохоче відповів Дунк. «Чи зможу я вбити жінку?» Раптом Дунк пожалів, що не є справді тупішим за замковий кут. «Справа не повинна добігти такого кінця. Я не можу цього дозволити». Там, де західний шлях перетинав клітчасту, ще лишилося кілька зелених дерев, хоча й їхні стовбори обвуглилися з одного боку. Просто за ними темнаво виблискувала вода. «Синьо-зелена», – подумав Дунк, – «а золото десь зникло». Дим сховав сонце на небі. Досягнувши берега, пан Явтух зупинився. «Я дав святу обітницю, Я не перетну цього потоку. Ніколи, поки земля на тому боці лишається в її володінні». Під жовтим вапенроком старий лицар мав кульчужно-бляшану броню, при боці висів меч. «А якщо вона не з'явиться, пане?» – спитав Яйк. «З вогнем та мечем», – подумав Дунк. «З'явиться». І за якусь годину вона з'явилася. Спершу почувся стукіт копит, потім тихий дзенькіт обладунків. Звуки наближалися. За димом було важко розібрати, чи близько під'їхав загін, поки крізь сіру, подерту запону диму не проштовхнувся Хорунжий вдовиці. довиці. Державно в його руці увінчував залізний павук, пофарбований білим та червоним. З державна кволо звисав чорний прапор тенетників. Коли Хорунжий побачив лицарів на іншому березі потоку, то зупинився на своєму. Замить з'явився і пан Лукас Верхопіль, убраний в залізо від п'ят до голови тільки після них нарешті показалася пані Роганна власною особою. Її вугільно-чорну кобилу прикрашав чабрак, виплетений зі смуг сріблястого шовку на зразок павутиння. Крия за спиною вдовиці була зроблена тим самим штибом і струменіла з плечей та зап'ястків легко, наче дим. Вона також мала на собі обладунок, лускатий, вкритий зеленою поливою з золотим та срібним карбом. На її стані він сидів наче рукавичка на руці. Здавалося, вдовиця вбрана у зелені літні листя. Її довга руда коса розгойдувалася за спиною на всі боки. Поруч їхав червонопикий септон Септон на великому сірому мерені, а з іншого боку молодий майстер Керік на мулі. Почет вдовиці складався ще з півтузня лицарів разом зі зброєносцями та валки кінних арбалетників, які, побачивши думка на іншому березі Клітчастої, роз'їхалися вієлом обабіч дороги. Загалом вдовиця привела тридцять і трьох озброєних вояків, не рахуючи Септона, маестра та неї самої. Один із лицарів особливо впав Дункові воко око. Лисий, кремезний, мов барило, чоловік зі злим лицем та потворним зобом на шиї. Червоня ставдовиця підвела кубилу кроком до самого зрізу води. «Пане Явтуше, пане Дункане!» – покликала вона через потік. «Вночі ми бачили вашу пожежу». «Бачили?» – вигукнув пан Явтух. «Ще б пак, ви самі її запалили!» Це підле і негідне звинувачення. Запідле і негідний вчинок. Минулої ночі я спала у своєму ліжку, оточена жіноцтвом та покоївками. Прокинулася від того, що з мурів закричали, як і майже всі у замку. Старі видиралися крутими замковими сходами подивитися, що трапилося, а немовлята коло мамчиних грудей бачили червоне сяйво і плакали з жаху. Це все, що я знаю про вашу пожежу, пане лицарю? «Це ваша пожежа, добродійко!» – наполягав пан Явтух. «Мій ліс знищено, його більше немає, чуєте?» Септон-Септон прочистив горло. «Пане Явтуше!» – прогув він басовито. «У Королівській пущі також буяють пожежі, та й мокрохащі вони не минули. Усі наші ліси з-за цієї посихи спалахують від однієї іскри!» Пані Рогана підняла руку та вказала за себе. Погляньте на мої лани, Озгрею. Вони геть посохли. Я була вустанньою дурепою, якби забажала вчинити пожежу. Варто було вітро відмухнути не туди, і вогонь перекинувся б через потік. Тоді половина моїх нив вигоріла б дощенту. — Вигоріла б, заволав пан Явтух, але насправді вигорів мій ліс, і це ви його підпалили. Може, ви наклали на вітер чари? Хто вас знає? Згубили ж ви чоловіків та братів якимось темним ворожбитством? Обличчя пані Роган не застигло, мов камінь. Дунк бачив цей вираз у холоднокопі перед самим ляпасом. Маячня, відповіла вона старому. Більше я не витрачатиму на вас зайвих слів. «Видайте мені Беніса на прізвисько Кобурошчит, або ми візьмемо його силоміць!» «Цього ви не зробите!» – грізно загримів голос пана Євтуха. «Цього ви не зробите ніколи!» – його вуса смикнулися. «Не смійте заходити далі. Цей берег струмка належить мені, а вам тут не місце. Я відмовляю вам у гостині свого дому. Ви не матимете ані хліба солі, ані навіть тіній води. Ви прийшли сюди як нападники. Я забороняю вам ступати ногою на землю Озгреїв». Пані Роганна перетягла косу через плече наперед. «Пане Лукасе», – тільки й промовила вона, – довговерх майнув рукою. Арбалетники спішилися, натягли тяти виважелями, утримуючи свою зброю стременами, і витягли по важкій стрілі з сагайдаків. «Отже, пане!» – покликала її вельможність, коли кожен лук був натягнутий, піднятий та готовий до стрільби. «Нагадайте, що ви мені забороняєте?» Дункові обридло це слухати. «Якщо ви перетнете струмок без дозволу господаря, то порушите королівський мир». Септон-Септон спонукав свого коня зробити крок уперед. «Король не знатиме і не зважатиме», – вигукнув він. «Ми усі діти вишньої матері, пане лицарю. Заради неї кажу вам, станьте осторонь». Дунк скрилився. «Я не надто багато знаю про богів, Септоне. Та хіба мене є ще й дітьми вишнього воїна?» Він потер потилицю цю долоною. «Якщо ви спробуєте перетнути струмок, я вас зупиню». Пан Лукас на прізвисько Довговерх зареготав. «Заплотний лицар прагне стати колючішим від заплоту, пані!» – мовив він до червонястої вдовиці. «Скажіть слово, і в ньому стерчатиме з десяток стріл. Звідсі вони прошиють його обладунок, наче фартух!» «Ні, поки що ні, пане мій!» – пані Роганна окинула Дунка поглядом з-за струмка. «Вас тут двоє чоловіків та хлопчик. У нас 33 три озброєні вояки». Як саме ви хочете зупинити нас? Гаразд, відповів Дунк, я вам скажу, але тільки вам. Воля ваша? Вона стиснула п'ятами коня і в'їхала у струмок. Коли вода піднялася до кінського черева, вдовиця зупинилася чекати. Ось вона я, прошу, пане, обіцяю не зашивати вас у мішок. Перш ніж Дунк встиг відповісти, пан Явтух схопив його за лікоть. «Їдьте», – мовив старий лицар, – «і пам'ятайте про малого лева». «Гаразд, мось пане». Дунк пустив грома кроком у воду. Біля водовиці він зупинився і привітався. «Мось пані?» «Пане дункене. Вона потягнулася до нього і двома пальцями торкнулася на пухлої губи. «Це моїх рук справа, пане?» «Останнім часом мені не давав ляпасів ніхто інший, мось пані». «Я вчинила погано, порушила закон гостинності. Мій добрий сиптон дуже дорікав мені за це». Вона зиркнула через струмок на пана Євтуха. «Я вже майже не пам'ятаю Адама, адже минула половина мого життя. Втім, я пам'ятаю, що кохала його, і нікого іншого відтоді й до нині». Його батько поклав його середожини разом з братами», – мовив Дунк. «Хлопець любив ожину». Це я пам'ятаю сама. Він збирав її для мене. Ми кидали ягоди у миску з вершками та їли звідти. Король пробачив старого за Даємона, зауважив Дунк. Час уже і вам пробачити його за Аддама. Віддайте мені Беніса, і я поміркую про це. Беніс не мій. Не мені його й віддавати. Вона зітхнула. Я зовсім не прагну вашої смерті. Я її теж не прагну. «Тоді віддайте мені, Беніса, ми вирвемо йому ніздрі та віддамо назад, і все скінчиться!» «Та ні, не скінчиться», – заперечив Дунк. «Ще ж треба домовитися про греблю і вирішити справу про пожежу. Чи видасте ви людей, які її вчинили?» «В тому лісі літало багато світляків», – відповіла пані. «Може, то вони підпалили гай своїми маленькими ліхтариками?» «Не дражніться мось пані», – попередив Дунк. Зараз не час. Розваліть загату і дайте панові явтуху води, щоб залагодити суперечку про ліс. Так буде чесно, хіба ні? Було б чесно, якби я палила той ліс. Але я його не палила. Я була у холоднокопі, спала у своєму ліжку. Вона кинула погляд униз на воду. Що саме заважає нам перейти цей струмок? Чи не розкидали ви серед каміння воронячі лапи? Чи не сховали лучників серед приску? «Покажіть, як ви намірилися нас зупинити?» Отак він зняв бойову рукавицю. «В Блошиному подолі я завжди був більший та сильніший за інших хлопців, тому бувало бив їх до крові і забирав, що хотів. Старий лицар навчив мене цього не робити. Найперше він казав, так чинити недобре. Але, окрім того, в малих хлопчаків часто густо бувають великі й дужі брати. А тепер дивіться сюди». Дунг скрутив персня зі свого пальця та передав їй. Пані мусила відпустити свою косу, щоб узяти його. «Золотий?» – спитала вона, відчувши вагу. «Що воно таке, пане?» – і покрутила персня у руках. «Це печатка золота з оніксом». Роздивившись знак на печатці, вона звузила свої зелені очі. «Де ви її знайшли, пане?» «У чоботі, загорнуту в ганчірия та забиту глибоко до носака». Пані Роганна стиснула персня у кулачку. Тоді зиркнула на Яйка та старого пана Євтуха. «Ви піддаєте себе небезпеці, показуючи мені цього персня, пане лицарю. Чим він вам допоможе, якщо я накажу своїм людям перетнути річку?» «Хай так», – відповів Дунк. «Тоді я муситиму з ними битися». «І загинути?» «Та напевне ж», – погодився Дунк. «Але Яйк поїде туди, звідки приїхав, і розкаже там, що сталося». Не розкаже, якщо теж загине. Ну ви ж не станете вбивати десятирічного хлопчика, мовив лицар, палко молячись, аби не помилитися. Принаймні саме цього десятирічного хлопчика. Ви самі казали, що маєте при собі 33 трьох людей, а люди полюбляють плескати язиками, особливо отої гладкий. Хай які глибокі ви копаєте могили, балачки з них розійдуться на всі біч. І тоді, знаєте, плямистий павук може вбити своєю отрутою навіть лева, але дракон – то зовсім інший звір. Гадаю, з таким звіром краще дружити. Вона приміряла персня собі на руку. Та навіть на великому пальці він таліпався вільно. Але, незважаючи на дракона, я таки отримаю Беніса Бурощита. Не отримаєте. Отакий От ви упертий сажень без піввершка. Пані Роганна повернула Дункові персня. Я не можу їхати назад до холоднокопу з порожніми руками. Люди скажуть, що червоня ставдовиця стала беззуба, заслабка, не вміє вчинити суд і захистити власних селян. Ви цього не зрозумієте, пане. Може, й зрозумію краще, ніж ти гадаєш. «Пам'ятаю, як ми з паном Арланом служили в якогось дрібного штормового пана. Воювали з іншим, дрібним паном. Коли я спитав, завіщо вони б'ються, старий відповів, «Та ні, завіщо, малий, міряються, хто далі сцить». Пані Роганна кинула на нього обурений погляд, але за якийсь удар серця не втрималася і розпливлася в усмісті. Тисячі разів я чула від лицарів порожні милощі та чемні дурниці, але ви перший, хто при мені сказав «сцить». Її виснянкувати обличчя раптом спохмурніло. Але ж саме так князі та пани зважують силу один одного. Хто погано сцить, тому буде лихо, а жінці, якщо вона хоче вільно правити на своєму дідицтві, треба сцяти ще вдвічі далі, особливо, коли вона така мала на зріст. Князь Скирдяк прагне відібрати в мене підковні пагорби. Пан Кліфорд Конклин здавна засіхає на листопадне озеро. Ті зловісні дуростави живуть з моєї худоби, а під моїм власним дахом звив собі гніздо Довговерх. Щоранку я прокидаюся і питаю себе, чи не зважиться він сьогодні одружитися зі мною Силоміць. Рука її так і вчепилася в косу, наче то була мотузка, а вона висіла на ній над прірвою. Він хоче одружитися, це вже напевне, але поки що лякається мого гніву. Так само, як Конклин, Скирдяк і Дуростав діють з осторогою, коли справа стосується червонястої вдовиці. Та щойно хтось із них вирішить, що я пом'якшала та послабшала. Дунк надів персня на пальця і дістав кінжала з піхов. Очі вдовиці розширилися при вигляді оголеної зброї. «Що це ви робите?» – спитала вона. «Чи ви з глузду з'їхали? На вас націлений тузінь арбалетів?» «Ви хотіли крові за кров», – Дунк приклав кинжала до обличчя. «Вам збрехали. Того копача порізав не Беніс, а я». Він притиснув лезо, полоснув зверху вниз. Коли струшував кров з кинжала, трохи обляпав пані. «Ще кілька веснянок», – майнула в нього думка. «Ось маєте». Червоняста вдовиця отримала, що хотіла, щоку за щоку. «Ви геть не віжені!» – від диму очі в неї наповнилися слізми. «Якби ви були кращого роду, я б вийшла за вас заміж!» «Еге, аж мось, пані! А якби свині мали крила і луску та дихали вогнем, то були б не згір ж драконів!» Дунг пхнув кенжела назад до піхов. Щока почала боліти. З неї текла кров, капотіла на ринграф. Від запаху грім почав пирхати та хлюпати ногою у воді. Тепер віддайте мені людей, які спалили ліс. Ніхто його не палив, відповіла вона. Та навіть якщо хтось із моїх і підкинув туди вогню, то це ж напевне для того, аби потішити мене. Хіба я можу власноруч віддати вам таку людину? Вона зиркнула назад на свій почат. Краще панові Явтуху відкликати звинувачення. Сперш свині почнуть дихати вогнем, мось пані. «В такому разі я мушу засвідчити мою невинність перед очима богів та людей. Перекажіть панові Явтуху, що я вимагаю вибачень або божого суду. Вибір за ним». Вона розвернула кобилу і рушила до своїх людей.